El conseller de Finances de la Generalitat, home conegut i reconegut, amb un currículum a vessar, d'aspecte esportiu, com si vingués de jugar a bàsquet, vés a saber, després li preguntarem, i amb traces de galant cinematogràfic, no americà, encara que doncs la seva pel·lícula es roda a Catalunya des d'escenaris naturals i des de la productora pròpia del seu país. El guió també és del seu país, l'argument igualment, la història no caldrà que ho digui, i els seus perteners som tots nosaltres, ja que si la interpretació li surt bé, i li està sortint, Madrid pagarà el que deu i la Generalitat no s'endeutarà. i ens posarà menys impostos i aquesta, aquesta sí que és una pel·lícula que es projectarà a cada ciutadà i a cada família. Per tant, l'èxit de la mateixa ens convé a tots, i per això no ens sap gens de greu que sembri un galant cinematogràfic. Bona tarda, senyor conseller, i perdoneu aquesta introducció. Bona tarda, bona tarda. Com esteu, senyor conseller? Bé, anar, fent, anar fent. Magnífic. Celebrem, doncs, la vostra presència aquí i que s'esgarrapi una estona del temps per fer una xerrada que, sens dubte, agrairan els ràdioients. Tenim ara un minut abans de les notícies que venen tot seguit i després seguirem conversant. Però conversant. Però digueu-me, si el temps normalment es diu que és hort, el vostre temps és més hort que el dels altres? No, no, igual que els dels altres. Escolteu, no magnifiqueu la feina meva. Eh? La feina de tothom és molt important. La Donc, teva que camilla molt i de fa molt temps també. Eh? Doncs després parlarem de l'hort de la feina i de si tot el que brilla llu o tot el que llu brilla. Senyor conseller, conseller de Finances de la Generalitat de Catalunya, Josep Maria Cullell, ho està convidat a bord d'aquest programa que pretén arribar a port de l'actualitat i de la notícia. Ah, i felicitats, avui és el vostre aniversari. Sí, senyor. Us podem, sí senyor. Us podem fer un obsequi? Escolta, i a partir d'una certa edat es Escamilla ja no celebro jo, això saps Ja sembla allò que estigui a la tercera edat quasi, quasi. No, jo no ho crec I sabeu sabeu que la vostra gent I molta altra gent que no ho és, però que ho serà Si ho celebra també Nosaltres voldríem celebrar-ho amb una música que Com que també parlarem del benestar social I aquest és un fet important i cap També penso que és de benestar Per a molts grapats de molts, escoltar la vella música Perquè de música n'hi han de dues maneres La bona i la dolenta Què us sembla aquesta? M'han dit que és una de les músiques que més estimeu. Sí, senyor, ben informat. És que teniu un equip de col·laboradors. <laughs> I això és important, per un conseller de Finances i també per un alcalde. Bé, no comencem encara. Oh, o parlarem, parlarem de l'alcaldia, senyor <laughs> no, conseller. La, és, de molt important, és molt important tenir un bon equip de col·laboradors. Sí, molt important. Uh, gràcies a Déu, a tot arreu, Antinat, l'he doncs, pogut, uh, pogut, pogut formar, l'he pogut fer. i Per tant, doncs... Uh, i també gràcies a ells ha sigut que me pogut sortir doncs, ben parat no? Tant a obres públiques com a, aquí a economia i finances Com a abans a la tenència d'alcaldia del mateix ajuntament I doncs, eh, he tingut un bon, sempre un bon equip Doncs felicitats per l'equip, per aquest aniversari I perquè teniu aquest bon gust de la bona música Segur que al llarg de les negociacions amb Madrid I entrem en temes, clar, segur que n'haureu vist de tots colors Després passarem a les xifres, però ara, digueu-me, entre les diferents personalitats que heu tractat, i em penso que heu tractat des de l'Abril, Martorell, fins a Miguel Boyer, passant per el dimitit després José Víctor Sevilla, passant també per l'Ordóñez, UCD primer, després fins al PSOE, Josep Borrell, al llarg de tants de dies i de tantes reunions i trobades, mm. quina seqüència anecdòtica o perfil d'aquests noms ens podríeu recontar? Qui era millor conversador, més simpàtic, més divertit, qui s'enfadava més? o menys? No, no sé, n'hi ha hagut moltes no? però les seqüències, vull dir, des de, per exemple l'Abril no sé, Martorell un dia em va dir no frivolice usted el poder de l'Estado eh, imagina't tu, això era l'any 79 doncs, eh, recent arribat a Castellana 3 doncs jo realment vaig quedar una mica impressionat com en aquells moments vicepresident econòmic doncs em digués que no frivolizara el poder de l'Estado pobre de mi, no frivolizava per res va ser el mateix que després li vaig dir que tindria un informe acabat, però després de la Mare de Dios d'Agosto, per això. Amb una catalanada d'aquelles que a vegades fem quan anem a Madrid. I ell deuria dir la Madre de Dios. I, en fi, no ho sé, molts, de records i d'anècdotes n'hi ha molts. Un dia, un dia els penso escriure, però passa que no els poden escriure encara de tots aquests personatges que he anat coneixent i tots ells, tots ells, en fi, tots ells amb les seves eh, qualitats i tots ells amb les seves, també, doncs, eh, potser manies o amb les seves, amb els seus, en fi, tics especials. Clar. I jo, de totes maneres, voldria destacar el paper de re per, per justícia, pel paper de re que ha tingut en aquesta negociació, doncs, el ministre Solxaga, eh, que crec que, doncs, ha tingut un paper d'una certa valentia i d'una valentia, doncs, enfrontant-se amb alguns eh, sectors del seu partit que darrera hora encara intentaven doncs, boicotejar l'acord amb el qual has arribat. Mm -hmm. Un acord que haig de dir que l'autossuderia eh, nostra dels catalans ha sigut la principal virtut i que a base doncs, de temps i temps, vull dir, fa molt temps, com deies tu que dura aquesta negociació doncs, a l'última hora hem lograt doncs, portar l'aigua al nostre moment. Senyor conseller. Es va arribar a un 7 de novembre, i per fi hi ha acord, hi ha acord per les 17 autonomies, i 48.000 milions per Catalunya. Sí. Com ho contempleu ara i què en destaqueu d'aquell important acord? Bon, jo crec que és un acord... El que més destaco de l'acord és que hi ha acord, vull dir, perquè realment era un tema que se'ns podia haver podrit a les mans molt fàcilment, que hauria pogut portar doncs, a un enfrontament fàcil... Eh, Uh, fent de magotge per part doncs, de la gent doncs, de, de, de, de, de falsos enfrontaments no? entre les comunitats autònomes quan l'enfrontament, si hagués hagut, era entre un estat central que no, no està disposat a cedir, no, no era un enfrontament entre diferents comunitats, sinó que era l'estat central que no estava disposat a cedir i a deixar que les diferents comunitats autònomes exercicin les competències que els hi pertanyien pels seus de, diferents estatuts i el que posa, de fet, el que algú al vegades s'ha escrit doncs, que si Catalunya s'havia tot la millor part o si Catalunya s'havia doncs, endut fins i tot, que s'han portat doncs, la veritat del de, de, que s'ha posat de més sobre la taula, bé, només posa de manifest una cosa, no? que és que eh, realment el tracte en el qual s'ha doncs, mogut eh, la Generalitat de Catalunya fins ara, fins a aquest darrer acord, havia estat doncs, eh, molt dolent, molt dolent. I Jo no vull fer aquí històries de de bons i dolents, de manicaïs, falsos maniqueismes. No, no, no vull dir pas doncs que això fos per, fi, doncs perquè ens tinguessin mania, ens tinguessin el dit no vull dir res de tot això, eh, només constato un fet, que és que eh, en un moment determinat i doncs, per poder tirar la negociació endavant, és el Ministeri d'Hisenda el que treu unes xifres en el qual es constata que Catalunya rep el 43% menys menys per sota, o sigui pràcticament quasi bé la meitat que per habitant, ingrés per evitant que el resta de les comunitats autònomes. Vull dir, això és un moment que el mateix Ministeri doncs, nota l'oposició o té l'oposició d'altres comunitats autònomes, ha d'ensenyar els papers com aquell qui diu, no? I, i ensenya els papers en els quals es, es, es, es constata això. És a dir, Catalunya durant aquests darrers anys ha rebut un 43% menys per cada habitant que hi ha aquí del que rebia la mitja de les altres comunitats espanyoles. Per tant, això, evidentment, tira per terra totes aquelles acusacions que es feien al govern de la Generalitat, que si mala gestió, que si endeutament, que si no sé què, que si no sé quantos, que si ens queixaven perquè sí, que si plora ploramiques, quan l'alcalde se'n a Madrid i deia no, el govern de la Generalitat ens recorda a un nen petit que plora, doncs, en el seu pare per eh, demanar-li més diners el diumenge. Bé, tot això es demostra que és fals, perquè realment és el mateix Ministeri d'Isent el que reconeix que nosaltres hem rebut el 43% menys per habitant que a la resta de les comunitats autònomes. Mm -hmm. I no era només per diumenge, sinó que era per diumenge, dilluns, dimarts, diners exacte, i tots exacte, els altres dies. Exacte. Però és que després d'aquell 7 de novembre, senyor Cullell, va arribar un 19%. I, I en aquest 19 se redoneixen algunes factures o deutes del passat i són 26.000 milions més. total, Exactament. Que d'això se deu dir bona feina i bons resultats.: pues sí se'n diu bona feina di bona feina. En aquests 26.000 finals de reconement reconeixement de les insuficiències del passat, no, no es vol dir que el sistema s'aplica retroactivament i llavors com que som un país aficionats a fer eufemismes. Llavors d'això en lloc de dir que s'aplica retroactivament cap enrera el sistema nou, el que es diu és que es reconeix el peso del pasado. I llavors el peso del pasado, doncs... Eh... A mi em sona franquisme, <ríe> suposo que voldríem voler ni una altra cosa. <ríe> el peso del passat vol dir les insuficiències de l'any 84 i de l'any 85, i de l'any... Eh... sí... Exactament, I, i, i són aquests 26.000 milions de pessetes, que són molts, milions, mols, són molts milers de milions de pessetes, que de fet doncs, són una injecció important de la Generalitat, que serveixen per sanejar l'estructura de la Generalitat i serveixen diem doncs, per eh, en fi, doncs, disminuir l'endeutament de la Generalitat. En aquest acord haig de dir que també hi té un import, una, una participació important doncs, eh, en Josep Borrell. També n'hi agrada fer justícia sempre a les persones, les que ens ajuden i les que no ens ajuden, a totes. Important convertir el gol en qui li pertoca, el passi d'un i l'entrada de l'altre. Però és que, eh, és que encara queden serrells. O sigui, un 7 de novembre sí, sí. i acord, i després un I altre 9, 19 i acord, sí. i acord per a aquelles deutes del passat. Però encara queden serrells? Encara queden serrells, que són aquelles, diem serrells, l'Alfonso Guerra em va preguntar en castellà això se'n diu en flecos i quan en, en parlem a Madrid em diem flecos mm. i vaig dir, bueno, tenemos que hablar dos flecos i em va preguntar, flecos de què corxa? <laughs> eh, eh. Clar, clar, clar i, eh, bueno, els flecos, els flecos o els serrells d'aquí doncs els, els serrells són aquells serveis de, que estan en l'Estatut d'Autonomia i que no i que no tenen les altres comunitats autònomes, i que, per tant, doncs, no es poden discutir a la taula comú, no mm. es poden discutir en el sí del Consell de Política Fiscal i Financer, on hi ha les altres comunitats autònomes, i que són la policia, que són el metro, que són els, els trens de Sarrià, bueno, els trens de la Generalitat, sí. i que és la, tota la normalització lingüística, i que doncs, també és la la l'ATV3, exactament. Ahà. Uh -huh i tot això és el que compren... Tot això és el que encara està pendent i que d'alguna forma doncs, bueno, van sortint algunes notícies, el senyor Muni va sortir abans d'ahir pels diaris, va jo veure que deia que no, que no ho veia massa clar, però en fi és lògic, en tota negociació sempre es comença a dir que no es veu massa clar i coses d'aquestes però jo crec que el mes de gener, el de febrer, doncs podrem encara acabar doncs, de rodonir aquest acord. Acord que també jo voldria recordar que ve complementar un altra que vam fer ara fa el febrer farà un any, no? que és en sanitat jo també voldria recordar-te, Camilla, que en sanitat també ens deien tots els, mil, els mils disbarats no? que no sé què, que la portàvem tan malament, que la gestionàvem tan malament que ens endeutàvem tant bueno, el mes de febrer d'aquest any, de, de, any mes de febrer d'aquest any doncs ens van tenir que pagar doncs, uh, 20.000 milions de, de, tra de traçament, de traços, eh, també. Vull dir, I això és resposta a que, sanitat, a a que algú s equivocava que no es feia tan malament, ah, perquè si s'hagués fet malament i ho haguessin corroborat no s'hagués pogut, no pogut pagar. Per tant, vol dir que també, d'alguna doncs, forma, eh, algú s'equivocava i algú ens donava menys del que ens pertocava. No? I en aquests moments torna a haver-hi també pendent una negociació amb sanitat per tal de que també es reconegui doncs, el que ens deuen encara d'aquest any, l'any 88. No l'any 86, perquè el que parlo el febrer del 86 era d'anys anteriors. Mm -hmm. L'any 86 encara ens deuen diners i jo calculo que les xifres en pot anar una altra vegada pel voltant dels 15 o 16 milions de percentes més. Per doncs... tant, escolta, tan malament no ho fem quan l'última hora després s'han de reconèixer els deutes que ens clar. I aquesta sospitu que és la millor manera de demostrar-ho. Uh, vostè, senyor conseller, juga a frontón i això va bé per a tornar a pilotes? S'ha d'acostumar a tornar-les totes sí. Jugo sense paret de, de fons per això, eh? I fa ciclisme Per quan potser desconnecta del despatx El seient, del telèfon, d'alguna reunió Ho fa per estar en forma, o ho fa perquè es manté <laughs> O perquè convé fer-ho Bé, perquè no perquè, doncs mira, Una mica d'esport sempre convé fer-ho I a més a més vaig d'acostumar sempre Sobretot ara de cares a... Al període que em tocarà jugar A saber fer curses de persecució És a dir, anar a darrere Per saber esprintar l'última hora i passar davant Molt bé l'acord de finançament Madrid-Generalitat què representa per Catalunya concretant? Evitarà, per exemple, que Catalunya s'endeuti eh, tindrà que veure amb els impostos? Evita, evita, evita evidentment, seguir el ritme d'endeutament que Catalunya portava, que era un camí doncs, que, bueno, era portat sincerament doncs al col·lapse i per tant, doncs eh, eh, de fet, significa un canvi de tendència important, és a dir, doncs aquest any Uh, endeutament a curt termes, en els pressupostos del 87 hi ha una disminució, hi ha una amortització important de l'endeutament a, a curt termini, vull dir l'endeutament a un any. Sí. Uh, hi, ha un hi ha una disminució de l'endeutament a, a llarg termini, que sempre serà forçosament a Catalunya, sempre hi serà, perquè doncs, hi ha molts projectes, i ha una demanda social d'infraestructures tremendes, portant un endeutament a llarg termini, mínim no espanta, sempre quan sigui moderat, doncs en baixat de de l'ordre de 26.000 que s'estava situat als pressupostos de l'any 86 al 15.000 doncs, per l'any 87 i a més a més és un endeutament doncs, que es col·loca molt bé entre el públic, ara mateix acabem de treure una missió de deute 3.400 doncs, que està col·locada pràcticament al tercer dia d'estar als bancs i les caixes d'estalvi doncs, ja s'ha col·locat entre el públic, mm. per tant doncs és una, un endeutament que està molt ben acceptat per part de la, del públic i per tant doncs eh, significa frenar aquest endeutament per una banda, però significa l'endeutament no és res més que una cosa, l'endeutament en fons, quan la gent diu que ah, aquesta s'endeuta, endeutar-se només vol dir anticipar una pressió fiscal futura. Per tant, deixar d'endeutar-se vol dir que en el futur no hi haurà increment de pressió fiscal, perquè aquest endeutament un dia o altre l'has de tornar. Uh -huh. I si continues endeutar-te vol dir que un dia o altre hauràs de posar impostos. Per tant, vol dir que frenar l'endeutament és la garantia millor de que no hi haurà impostos el dia de demà. Però no solament això, l'acord d'aquest any ja significa que aquest any tampoc no hi haurà increment de pressió fiscal, no hi haurà impostos nous de la Generalitat, que era una fórmula fàcil de fer, no? Vull dir, la fórmula fàcil era no protestar, dir, la fórmula fàcil que els hi ha agradat al govern socialista de Madrid, i a alguns potser socialistes d'aquí, era que nosaltres haguéssim sigut bons minyons, haguéssim callat, no haguéssim dit res, haguéssim dit que tot era això el món fantàstic, alícia en el País de les Meravelles, i haguéssim posat impostos eh, nous en els ciutadans que és una fórmula que ha fet, per altra banda, altres institucions, que no protesten, diuen, no diuen res, diuen que estan ben finançades, però van augmentant la contribució urbana amb un 300%. Per tant, doncs, eh, esclar, aquesta és una forma que nosaltres no fem. Nosaltres preferim discutir a Madrid, preferim arrancar els diners de Madrid perquè vinguin cap aquí i no tenir que augmentar els impostos aquí a Catalunya. Clar, i els resultats són els resultats que és el que diuen a l'hora dels màrquetings i a l'hora de les empreses que més rendibles són i que quan venen aquelles xifres en paral·lel que volen dir dues relletes igual a positiu I això és el que conta Exactament, això és el que compta. Parlem del benestar social. Uh, fa poques hores, pocs dies, heu pres possessió és uh, càrrec uh, com a president de la Comissió de Benestar Social. Què és, què preté i què voleu aconseguir amb aquesta oficina? Bueno, això, uh, jo ets de reconèixer aquí una certa veus, això que Esquimina ja no en donem la base. Allò que des de l'hora, que, que, que el temps és l'hora, és veritat. Vull dir, amb tots aquests embolics de d'anar a Madrid i agafar, doncs, eh, en fi, d'anar-hi quatre vegades a la setmana i passar-me hores i hores a discutir amb el Ministeri d'Hizenda, etcètera, doncs el que passa és que un acord del Consell Executiu pres el mes d'octubre, doncs que, de fet, em nominava president d'aquesta comissió del benestar social, doncs no he pogut fer-ho doncs, fins ara, no? que la cosa està més tranquil·la des, des del punt de vista de, de, de les relacions amb Madrid. Bé, això significa el següent, significa que la, del que és el pressupost total de la Generalitat, del que gasta la Generalitat en, en un any, en el seu conjunt, hi ha una part molt important, pràcticament de l'ordre del 75%, de l'ordre del 75%, que es dedica al que en podríem dir despeses del benestar social, amb un ordre molt genèric, vull dir, doncs, des del que, és, eh, el que els fiscalistes en diuen en els tractats producció de béns i serveis de caràcter social això és el que diuen els llibres de text no? si classifiquem així la despesa doncs un 75% està dintre aquest capítol sí. aleshores és lògic que si això és més és la partida més important per dir-ho així des del punt de vista funcional del, del pressupost doncs és lògic que des del departament d'economia si pugui posar especial cura una especial no diria control, però fi una, especi... una especial atenció, una especial vigilància per tal de que sàpiga exactament com és la... en fi, doncs el destí es dona a tots aquests diners. En funció d'això és per la qual el conseller executiu va prendre aquest acord a l'octubre que la presidència d'aquesta com... comissió interdepressamental, on hi ha representants d'ensenyament, doncs, representants de cultura, representants de política territorial, pel que fa referència a tota la política d'habitatge, bàsicament, representants de treball, representants del món de, les, de tot lo que és el, la direcció general de l'esport la direcció general de la joventut doncs eh, de la, del Departament d'Agricultura perquè tot el que fa referència doncs, de tot el mitjà, el mitjà rural molt important doncs eh, dalguna forma es coordinesc un vigilès estingués especial cura des d'economia amb tots aquests apartaments. Entès. Demà comencen les discussions al Parlament de Catalunya dels pressupostos de la Generalitat per al 87 i aquestes suposaran un bon nivell de serveis de benestar social i de tot el que això mateix representa. Jo espero que sí, és de, de fet, de fet, de fet, de fet una mica el que és la distribució de competències que es fa entre l'administració central i les administracions autonòmiques. De fet ja suposa una mica aquella antiga distribució a doncs, gas que es diu diuentre mantega i canons. No? Dir, de fet una mica de fet, les, les competències atribuïdes a les comunitats autònomes són bàsicament competències del que po dir l'estat del benestar, l'estat del benestar. Aleshores el govern de la Generalitat no creu amb això de que en fi, doncs, no creu en absolut en que el fracàs de l'estat del benestar no creu en absolut, donc que la superació de l'estat del benestar, Creu que Catalunya, doncs, pot ser que amb altres països europeus, no, no, no una greu pas, pot ser que amb altres països europeus on s'ha arribat ja a un determinat estànding de vida, una qualitat de vida, pot, pot ser, doncs, que s'hagi de, de revisar, si vols tu, alguns dels pressupòsits de la teoria del welfare state o l'estat bueno, del benestar, però el que crec és que aquí a Catalunya, vull dir, estem molt per sota encara de tots aquests eh, d'aquests mínims, per dir-ho així, de qualitat de vida, tant, tant en el que fa referència a les grans concentracions urbanes o les grans... Eh, hi ha una gran densitat de població com fins i tot els petits poblets doncs, de perduts de muntanya en les quals tampoc la qualitat de vida és la, la dels mínims indesitjables per tant l'esforç en el que podríem dir tota, la, tota aquesta activitat del benestar, del benestar social ha, sigut, ha, ha estat és i, i jo crec que ha de continuar sent i així espalès en el pressupost del 87 un dels objectius prioritaris del govern de la Generalitat molt bé. Senyor conseller, el braç i el meu amic des de la torre de control, en Martí, i em posa una música. I aquesta música us indicarà clarament que Itaca potser no està massa lluny. Bon dia. i l'amig des de la torre de control, l'equip, la Macarena i en Josep Martínez, sentiu diuen, recorda tant dels bombons i és que en els personatges convidats els hi regalem bombons, però avui us hauria de regalar dues capses, una perquè la regalem normalment i una altra perquè avui és el vostre és el vostre aniversari, així és que en el conseller li regalem dues capses avui, una pel aniversari i una altra perquè perquè he pujat les escales i us heu mol estat en venir un moment. Moltes gràcies, el que passes que, escolta'm això, fa engreixar ja Sí, peig, no, però però per una eh? mica més de bàsquet i bueno, una mica una més, més de, de bicicleta de bascet, sí. i ja està, eh, no okay. passa que està més caloríe és avui Escolteu, senyor conseller, i parlem, esclar, d'alcaldies de Batlle eh, Nosaltres hem fet una enquesta amb la gent i amb personatges que hem vingut convidats ahir avui, i avui M'ha agradat molt que m'hagis posat això d'Itaca eh? Sí Perquè l'escolto molt sovint, jo saps Esclar, ho jo, jo ho pressentia, sí. més que saber-ho ho, ho, ho pressentia El polític, sobretot el que fa números el que està cada dia allò enganxat a la, a la realitat, per dir-ho així de tant en tant ha de continuar pensant que Itaca és possible que i tant, que no està tan lluny. Exactament. Que no només és un pòster imaginatiu, no, no, exacte, allà dalt. Sinó que realment, doncs, eh, que és possible i que a més a més hem de fer els possibles per arribar-hi, no? Doncs... Aprofitant eh, remol d'aquest darrer mot, vostre d'aquesta darrera frase, anem a parlar de com ha de ser l'alcalde ideal, perquè ho hem preguntat a la gent, sabeu? Jo no sé si us, si us interessarà molt, poc, sospito que moltíssim, perquè esclar, us interessen totes les coses del país, com no us ha d'interessar saber què pensa la gent del seu alcalde, com hauria de ser. Aleshores volíem fer i configurar un retrat robot i aleshores amb els 10 minuts que tenim no, en tenim 7 ara, ara en tenim 8 eh, la gent ens ha dit coses, per exemple com ha de ser l'alcalde ideal? preguntàvem un deia, doncs que s'ha d'acostar al poble l'altre deia, ha de ser comunicatiu l'altre, molt sincer, l'altre, elegant, distingit, dinàmic un altre, eficaç un altre ha ah, ha de ser, si és alcalde de, de, de Barcelona poso per cas eh, republicà un altre diu, no, no, que es preocupi de la neteja un altre, que ha de passejar per la ciutat i veure els problemes de prop. Una senyora fa poc parlàvem d'un altre tema i li hem preguntat què voldríeu de l'alcalde? Diu, oh, mira, jo visc en el casc antic de Barcelona i voldria que se tancés més per aquí i veiés, doncs, que això podia quedar molt més bonic que ho està perquè perquè faltaria passar-hi l'escombra i potser algun, alguna manguera d'aigua després un altre ha dit que entengués la cultura popular, no com una cultureta de segon nivell, sinó com un fet important bé, altres coses. Els altres han sentit no, no, ja està bé com està i altres ens han dit, escolti, ja, ja en parlarem. Aleshores, jo us vull, jo us vull naturalment parlar de l'alcalde i us vull dir, parlant d'aquesta cursa a l'alcaldia de Barcelona, Itaca sempre us ha agradat, però ara que és cada vegada més a prop. És molt a prop de la plaça de Sant Jaume, senyor conseller? Escolta, a mi no m'agrada... Eh, ja ho sé, ja ho sé que és una pregunta. Però si voleu la jo... canvio, però no, no cal. No, no, eh? no cal, cal. No, però, però jo no a mi no m'agradaria massa entrar, doncs ja amb el que em podríem dir, una espècie de de curs electoral, no? Per tant, doncs ja la comencem el seu dia. De moment faig això, anar a roda i la seguint, anar seguint, doncs, anar seguint la, aquesta carrera de persecució, procurant no perdre no perdre no per la roda, ja és prou, eh? ja és prou perquè realment va molt de pressa. Doncs aprofitant la roda i aprofitant el ciclisme i aprofitant que teniu aquesta pinta esportiva, digueu-me, fent un tràiler, ja com a final, ja no us et més, fent un tràiler endavant, com voldríeu veure la Barcelona del 92 el dia en què s'inaugurin els Jocs Olímpics i si l'alcalde digui el que hagi de dir? Bueno, a mi m'agrada dir és realment aquell dia, doncs, que aquests Jocs eh, Olímpics eh que són una gran oportunitat per Barcelona, que són oportunitats realment, eh, jo diria, històrica, pel rellançament d'aquesta ciutat, mm, fossin uns jocs que tinguessin molt present, d'una manera molt, molt clara, el fet de que se celebren a Barcelona, capital de Catalunya, això em sembla que mm, dic moltes coses, que tinguessin en compte que Barcelona cap i casal de Catalunya... Uh, és una ciutat oberta, és una ciutat moderna, és una ciutat oberta al Mediterrani, és una ciutat oberta a Europa, és una ciutat oberta a Espanya. És una ciutat en la que realment doncs aquests jocs han de ser l'oportunitat perquè l'esport doncs d'elit i l'esport de base doncs hagi tingut un desenvolupament molt important. Però hagi estat també una ciutat en que donc el fet dels jocs hagi permès també que tot element de cultural i no aquest solsment aquesta, aquesta cultura no, en fi, aquests elements de cultura popular entesos com deies tu abans que deia aquesta senyora que no sigui un element de cultureta, sinó que realment doncs, tot l'lement doncs, cultural hagi tingut una projecció també que la pot tenir i que l'ha de tenir a nivell internacional que el poble de Catalunya que no es for ni pel seu territori ni per la seva població ni per la seva potència doncs, eh, fins i tot econòmica, però sí que la pot tenir des del punt de vista cultural, aquesta potència des del punt de vista mundial fins i tot, i aquí estan els nostres noms que podem exportar doncs, a l'exterior. I aquesta ciutat també, doncs, aquell dia no hi hagi una altra cara de la ciutat. No hi hagi una altra cara de la ciutat, que és la que per a vegades quan Can... parlo amb Candel em diu, escolti, no, és la ruta del carton, no? que això també hagi desaparegut, és a dir, que aquella velleta del cinquè segona, que no cal anar a vegades a un barri doncs, de nou barris o la Guineueta, no, no, que a vegades es troba doncs l'Eixample, que viu en un quin segona, que cobra 14.000 pessetes al mes, que no té doncs per pagar pràcticament ni el lloguer, que no la té ningú, doncs que aquesta també sigui, aquell dia estigui contenta, perquè són els seus jocs, perquè la seva ciutat, és la seva ciutat, i és la ciutat còmoda, alegre, una ciutat en la que tothom s'hi trobi bé, en definitiva, una ciutat més justa i una ciutat en la que no hi hagi marginats perquè, gràcies a Déu, des de l'Ajuntament també hi haguem contribuït als qui siguem a fer-la desaparèixer. Per tant, senyor conseller d'Economia i Finances, per tant, Josep Maria Collell, i tant és possible, i tant és possible, i la farem possible. Gràcies, senyor el conseller. per fer el viatge.